Зевса знаменню і власній, довірившись силі, Трояни мурів Ахейських величну твердиню Звалить намагались, виступи веж руйнували, Крушили зубчаті бійниці, стали підоймами палі Розхитувати ті, що Ахеї глибоко в землю забили, Найперші їх вивертали вони, сподіваючись, мури Ахейські геть розвалить, та Данаї ні кроку не сходили з місця, загородивши щитами з бичачої шкіри бійниці по ворогах, що на вал налягли, вони били нещадно. Двоє еантів тим часом, проходячи всюди по вежах, Духу бійцям додавали і відвагу будили Ахеям, лагідним словом одних, а інших жорстким бадьорили, Лиш помічали, що бою завзятого хтось уникає. Друзі! Чи хто видатніший з аргейських мужів? Чи середній? Чи навіть слабший від інших? Не всі, бо однакові люди – в битві бувають, нині для кожного знайдеться діло. Це ви знаєте, добрий самі. Хай ніхто не посміє до кораблів повертати назад, оцей заклик почувши. Сміло рушайте вперед, один в однім підтримуйте мужність. Хай допоможе вам Зевс, олімпійць, що блискав мече. Приступ ворожий відбить і троян віліон одігнати. Так гукали вони, спонукаючи битись ахеїв, наче з зимового дня сніжини посиплються густо в час земетілі, коли посилає нам зевс велемудрий сніг той, що стріли своєї могутністю людям явити, вітри, приспавши. Сніжить безнастанно, аж поки покриє гір верховини високий і скель гостроверхе безкеття, луки на лотос багаті і людські поля плодоносні, і узбережжя у стеле і сивого моря з затоки, хвиля лише, не сніг поглинає, все інше білою вкрите габою, що Зевс хуртовинням навіє. Так безнастанної каміння з обох боків сипалось густо то на Троян, а то від Троян на загони Ахейські. Градом летіло каміння, аж гуркіт лунав понад валом. Та не змогли б ні Трояни, тоді ні осяйливий Гектор, брами. У мурі зламать, чи великі запори, Аж поки не спрямував на Аргеїв Сина свого Сарпедона, Зевс Велимудрий, як лева, Того наволів круторогих, Виставив той уперед свій щит, Звідусюди округлий, Кутий із міді карбований, Гарно скував його вмілий, Мідник з середини шкури волові, приладивши щільно і дратвою їх золотою по мідному колу прошивши, щит той піднявши списами, двома потрясаючи грізно, кинувся так сарпедон, наче лев, що, Зростаючи в горах, м'яса вже довго не їв. І безтрепетний дух його гонить Вдертись до жирних овець Через тин загороджений щільно. Навіть зустрівши мужів, пастухів, Що отару овечу з поміччю псів стережуть, Озброєні добре списами, Спроби проте не зробивши, Іти від кошари не хоче. Але стрибнувши до неї, Хапає вівцю, або перший падає сам, уражений списом справиці міцної. Так же тоді спонукав богорівного дух Сарпедона рушити сміло на вал і крушити зубчаті бійниці.